Und, was hast du eingekauft? Uh, nur Kleidung für Patrick. Kleidung, gut. Oder Kleidung Kleidungen, frag es mein heute? Nur Kleidungen. Mhm. Ist es bei euch auch kalt? Bei uns ist es sehr kalt. Ist es? Este es trebuie să fie. Es cald. Dai bai uns. Da, da, bai nu este subiectul. Bai uns, uns, uns cald. No, hai mai mult? Baiuns. Verb? Este escald. cald. Bei este este es zerd yeah? Cum spui? Es este cald. Es, ist, es regnet. Es ăla la acolo, permanent. Da, înțeles. Vedeam că dacă avem baiuns nu mai este și S. Păi nu, poți să spui By uns, gestern, vares cald. Nu contează, că astea nu sunt subiectul. E important e să nu sească subiectul propoziției. Și dacă n-ai subiect, pui S. Cum e la cald. Că nu e cineva care face frig. Es ist cald. E clar cum funcționează? Da. Good. Und? Ați dumit tema gesprochen? Nein, leider nicht, leider nicht. Gut. Aber mit äh, der Erzieherin auch nicht? Nein, Nein. du musst jeden Sehr Tag äh, ein Wort oder einen kleinen Satz sagen. Morgen gehst du zum Kindergarten? Ja. Gut. Frag mal dann, was hat Patrick gestern gemacht? Oder äh, wie war gestern? Ja. Und egal was sie sagt, du musst nur ein bisschen hören und äh, äh, versuchen zu verstehen. Okay. Gut. Okay, so Fragen hast du? Um. Ich habe keine Fragen für heute. Ich, ich, ich mache nichts Übungen. Keine, Nein. keine, keine. Keine Übungen. Ich habe mhm. keine Übungen gemacht. Mhm. Aber ähm, bist du fertig mit dem Buch? Nein. Noch nicht? Ich habe drei Bla Blätter. Blätter, drei Blätter noch. Ia, ja, să so. bis mierwoch, biso fertig. Ia, ja, ich bin fertig. Bis Mittwoch. Gut. Ok. Um, bine, atunci să continuăm. Um, cum spui cursurile sau lecția începe la ora 8. De lecție? Der, Der, Un -der. Der Unterricht? Der Unterricht. da. Ja? Der unterricht fängt uh -huh. um 8 Uhr an. Fängt um 8 Uhr an. Foarte bine. Good. Și duminică vin prietenii noștri din Germania. Sonntag Comen bei uns uh, hmm? Unsele unsere freunde Unsele Freunde, Freunde Unsere Freunde aus Deutschland Noi mai Sonntag când spui ziua spune am, am Sonntag Am Sonntag uh -huh. kommen bei uns unsere Freunde Freund, aus Deutschland Freunde, Freunde Freunde Ein Freund, zwei Freunde Unsere Freunde aus Deutschland Aus Deutschland, genau. Numai dacă ar fi la dativ plural, ar fi freunden Good. Și ea rămâne o săptămână la noi. Sie bleibt eine Woche bei uns. Mm -hmm. Sie bleibt eine Woche bei uns. Good. Și noi ne cunoaștem de șase ani. Wir wissen oder wir kennen? Wir kennen, dar... Mai lipsește ceva? Wir können lernen? Nein. Asta înseamnă am făcut cunoștință. Ne cunoaștem. Wir kennen uns. Wir kennen uns mm -hmm. seit 6 jaren. No, einmal. Wir kennen uns? Wir kennen uns? Ja. Seit ja. 6 jaren. Iaren. Da, prima dată am zis iară, și acum am zis iarnă. Că e plural, da? Da. Din cauza da, zait. Da. Zex, iarnă. Good. Cum aș putea să întreb care este uh, programul de lucru? Verhe este off Nu, Arbeit Zeitung. Arbeit înseamnă program de lucru. Și atunci e bine, Verhe welche oder wie vizind de arbeitszeiten vizind Mhm care sunt orele de program vizind de arba, Pentru că asta cu eofnung se refer la cât e deschis, dar nu e întrebarea corectă e când care e programul de lucru, nu cât e deschis, Gut. Și cum spui, până luna viitoare trebuie să fie proiectul gata. Bis nächsten montag muss das proiect fertig. Sein. Trebuie Zain. să fie. Da. Încă o dată. Bis next montag Mus das proiect quartig sein. Mhm, mm bis acuzativ, da? Da. Good. Și a merge de două ori pe săptămână la uh, în parc. Gehe zweimal pro Woche in Park. Mm -hmm. Oder zweimal divoh. Nu, nu, i, uh, am este numai la amtag, la masculine. Da. Divoh mai mal divoha. Sfai mal pro Da? Da. Good. Și până acum am avut mereu noroc. Până? Până acum am avut mereu noroc. Bis jetzt habe ich immer... Noroc? Uh -huh. Gluck. Exact. Bis jetzt habe ich immer Glück. Dar tu ai spus până acum am mereu noroc. Am avut. Bis jetzt ich ich immer glück gehabt. Mm -hmm. Oder hatte ich. hate avut. Până ich am avut. Până acum am avut. Până acum am Gluc. Glück acum am avut. Până acum am Da. Good. Și lunea mă simt mereu obosit. Am mon montag, fiut ihima, miute. Am montag. Montag. cam am montag înseamnă luni, lunea asta care vine. Dar eu da. am zis lunea, în general. Lunile. Montags. Montags, exact. Montags. Pe atunci mai spun și am? Am montag. Nu, nu, nu. numai când e una singur. Am din stag, am montag. Apoi, montags, okay. în zilele de luni, Montags fühlt ich immer müde. Noch einmal fühlt? Fühlt. Nein. Es cre... nein. Fühle ich. Exact. Fühle ich și mai lipsește ceva? Fühle ich mich. Fühle ich mich immer Că mă simt. Da. Mă simt. Ja, fühle ich mich immer müde. Ja? Lunea mă simt mereu oposit. Gut. Și săptămâna viitoare începe vacanța. Next woche, feng fängt Urlaub oder urlau, underferien. Da, ferien sunt mai multe. Diferien. Fangen. Feng woche, fangen ferien an. Ia, ja, diferien. Anfangen die Ferien an. Anfangen die Ferien an. Gut. Ehm um, Săptămâna trecută am văzut o expoziție interesantă. Letzte Woche. Noch einmal letzte. Vorige Woche. Mhm. Uh äh -huh. uh, sehe ich eine Ausstellung eine Wichtige Ausstellung gesehen. Noch einmal. Vorige Woche ja. habe ich eine wichtige Ausstellung Interessante. Oder eine eine nu, nu interessante mhm. Ausstellung gesehen. Habe ich eine interessante Ausstellung gesehen. Ja? Ja. Da. So, noch uh, der vorherige Post das Pui vor einer Woche. Für eine Woche, cu o săptămână în urmă. For eine Woche. Ia? Yeah? Da. Good. Și mai avem tot așa o expresie aici. Într-o zi, Patrick a venit fericit acasă. Într-o zi. Eines Tages, e asta, asta așteptam. Eines Tages. Într-o zi, într-una din zile, în sensul că la un moment dat. Da. Eines Tages a venit Patrick fericit acasă. Eines Tages Patrick, uh, ist zu Hause gegangen. Yeah. a venit Patrick fericit acasă. T-ai să s-a dus. A venit. A Da, încă o dată. Eines Tages a venit Patrick fericit ein tages, hat patrick glücklich äh uh, dar nu-mi dau seama dacă uncommon este cu sein sau cu ha haben e cu sein că e la fel ca common E la fel ca și common da. da ich bin da. gecommon ich bin angekommen. Aynes Tages ist Patrick glücklich zu Hause angekommen. Mhm. Mm Eines Tages um, ist Patrick glücklich da. nach, hause nach Hause angekommen. Nach Hause? Na Hause, da. Na Hause, da. Este a venit acasă. A venit, da, da, da. da, da. da. Good. Ehm um, pe care i-am sunt prietenii mei. Dicheste, Dich habe, sind meine Freunde. Mhm, mm gut. Și ajungi la hotel, musafirii au fost întâmpinați cu căldură. Ajungi la hotel? Ajungi? Mhm. Mm Ajuns, cum se spune? Sosit. Sosit la hotel. Uncommon. Foarte bine. De și sositi deci la participiu? Uncommon. Nu. Uncommon, un cam, ungecommon. Ungecommon. Sosit. Yeah. Da. Uh... Nu, eu am început așa. Sosit la hotel special au, au fost întâmpinați. ăștia Mosafir, au fost întâmpinați cu căldură. Deci ajungi la hotel, spui, Im Hotel Anghecoman. Și aici nu avem niciun subiect. Păi, nu, că încă nu s-a terminat propunerea. Im Hotel Anghecoman. Ver. Exact. Au fost întâmpinați. Am înțeles. Au fost primiți. Im Hotel angekommen waren äh uh, mm, meine nein. au fost întâmpinați frigiderul a fost reparat Werden da au fost Werden Werden tutet No, no, no, no, no, no. Wurden. Wurden wieder. im Hotel ange angekommen Worden este. Primiți, întâmpinați. Becoman. Nu. Be adică și asta înseamnă a primi, dar în situația asta când primești, când recepționezi ceva, mai corect este empfangen. Empfangen? Cunoști verbe empfangen? Da. Asta e uh, să trecem empfenger pe scrisoare. Da, da, da, da. La destinatar, ăla este empfengen. Deci empfengen înseamnă a primi ceva, în cazul ăsta oaspeți. Deci, word in dig este Că -i, ăsta e participul trecut. Empfengen înseamnă a primi. Înseamnă primit. Empfengen înseamnă a primi. Da. Empfangen, empfang. Empfangen. Okay. Ia. Ja? Așadar încă o dată. Da. Im Hotel angekommen, uh, wurden die Gäste empfangen? Wurden die Gäste empfangen? Mm -hmm. Wurden die Gäste empfangen. Și dacă au fost spuneți cu căldură herțlich. Herzlich. Ia? Herzlich. Yeah? herzlich. Herzlich willkommen. Ai auzit de hertzlich willkommen? Da, da, da. Vă urez un bun venit călduros, aia înseamnă. Din toată inima. De la herț. Deci, word in digeste, herțlich, empfangen. Good. Clar, până aici? Da. Good. Când eram în uh, Timișoara, am vizitat uh, o prietenă. Als war ich in Temesburg. No, einmal als. Als ich in Temesburg war, yeah. besuche ich eine, nein, habe ich eine... Aine freundin bezucht. Bezucht. Bezucht, da. ja? Oder bezuchte ich eine freundin. Bezuchte. Bezuchte, ja. ja? Preteritum. Da. Sau habe ich eine freundin besucht Gut. Când ne vizitează mătușa noastră, ne bucurăm. Wenn mhm. sein wenn uh, unsere Tante mhm, mhm. uns besuchen uns uns besucht ja wir freuen uns freuen, freuen wir uns ich sag, freuen wir uns noch einmal wenn mein wenn Unsere tante uh -huh. Uns besucht freuen wir uns freuen wir uns Gut um, Și Când vin mâine la tine Îți aduc cartea Wenn ich Bei dir zu. Morgen Wenn ich zu dir Morgen. Comt? Nein, ven ich, ich. Come. Comă. ich, dich, zu dir, come. Morgen, zu dir, come. Noi, einmal, ven ich. Ven ich, dir, morgen dir? zu. Com? De ce dir? La tine. Dich. Nu? Nu? E, e, e zu. Und bin mâine la tine. Zu dir. L-a uitat pe zu. Ah, da. Wenn ich zu dir morgen komme, bringe ich das Buch. Bringe ich, Bring ich mit. das mit exakt. Bring ich das Buch mit. Wenn ich zu dir morgen komme, bringe ich das Buch mit. Genau. Wenn ich zu dir morgen komme, bringe ich das Buch mit. Good. Și după o lungă discuție, ei au luat o decizie. Nach eine lange Diskussion, Mhm, uh -huh. Aben nach nach care cere dativul? Einer. Mhm. Ia. Ei au luat o decizie. nimbți zi, o O decizie, nu o soluție. Nimbți-i o soluție? Nu, numai că verbul pentru înșaidung este trefăn. Aine ne înșaidung Îți aduce aminte de el? Da, mi-aduc aminte. Treffen eine Treffen în an? Nu, fără că nu e an treffen. În. Deci în, încă o dată, ei au luat o decizie. Se treffen în eine Entscheidung. No mai zi. Sie treffen eine Entscheidung. Adică da, așa seamnii iau o decizie. Și ei au luat. Sie haben eine Entscheidung getroffen. Foarte bine. Sie haben eine Entscheidung getroffen. Și acum după o lungă discuție au luat o decizie. Ähm uh, nach einen langen hmm. Diskussion. Nach nach nach. Nach einer mm -hmm. langen Exact. Diskussion uh -huh. Haben Sie uh -huh. eine, eine Entscheidung getroffen? Foarte bine. Haben Sie eine Entscheidung getroffen? Gut. Um, In timp ce mama gătește, copiii pun masa. Während die Mutter kochen, Nein, die Mutter? Nein, während die Mutter uh -huh. Kocht? Kocht. Foarte bine. Kocht? Das Kind uh, bereiten die, der Tisch vor. Das Kind bereiten der Tisch vor. Uh, das kind, no, okay. În primul rând, während die Mutter kocht, ar urma verbul. Da. Bereiten das Kind Pai e, e o neconcordanță. Dacă spui da kind, e unul singur. Beraiten die kinder for. For beraiten. Da. Um, și ce e for beraiten? A pregătit. Ce? Masa. Da. Beraiten die kinder der tisch for. În ce caz e tisch? Der tisch. Tis. Der -tis. tis. -tis. Mhm. Mm numai că verbul uh, pentru a pune masa este dentiș decăn. Decăn. Asta e, eu am ținut minte că e când acoperi masa cu o față de masă. Uh, nu, când acoperi uh, masa cu farfurii, cu tacâmuri. Am înțeles. În sensul ăsta, adică când acoperi masa cu chestiile pentru mâncat. Da. De când e kinder dentiș, ia? Sau, nu De când yeah? so, no, se scrie cu K, -k Exact, T capa. de e, T kapa. În Așa, dar ce zis. Deci în timp ce mama gătește, copiii acoperă, pregătesc masa. Verand die Mutter, Verand die Mutterkacht, uh, Decken den Tisch, Kinder. Uh -huh. Sau Decken die Kinder den Tisch. Da. Good. Și de când o cunosc, se îmbracă elegant. seit, kenne ich sie. Mm, aici spui Zolange. Zolange, Zolange ich sie kenne, de când o cunosc. Zolange ich zi kenne. Mhm. Mm sie sieht sie schon an. No mal zi zi? zit sie? Zi sie schon an. Uh, lipsește ceva? Zit, zih, zih, zih, foarte bine. Și an. An. O elegant, elegant este doici. Elegant. Elegant, da. Yeah. Zolange își zi, cunoaște. Zi, zih, elegant an. Masolange am dat timp Da, adică de când, în sensul ăsta, de când o cunosc. Da. Iartă-mă, nu au picță, iau pahar de apă. Mm -hmm. ci, cum spui, um, noi am încheiat un contract. Wir schli schliessen ein Vertrag. E aproape. Wir? Nein. Wir haben ein, ein Vertrag. Der, der Vertrag? Der Vertrag? Wir haben der Vertrag? Nein, nein, la nominative der Vertrag. Vi haben den vertrag geschlossen. Abgeschlossen. Abgeschlossen. Abgeschlossen este pentru contract. Abschließen este verbul. Schließen înseamnă doar a închide, cu cheia, încuia ceva. când abschließen este un contract sau studiile, când le închizi, când le termini, când absolvi. Da? Yeah? Da, da, da. Good. De când tata lucrează la această firmă, câștigă bine. Solange der Vater in dieser Firma arbeitet, verdienst er gut. Noehenwald? Solange der Vater in dieser Firma bye, bye. Întotdeauna la o firmă e BAI. Arbaită by bei Siemens. Ich bei der Bank. Solange der Vater bei dieser Firma arbeitet, verdinst er gut. Verdint, fără să. Verdint. Verdint. Okay, er verdint, verdint, er gut. Da. Good. Și cât timp tu așezi masa, eu fac salata. Während, während du den Tisch decken? Du, mm, du? Während du der tisch, den Tisch decken? Nein, că e du. Du, dext. Während du den Tisch decken? Nu? Că tu așezi da. masa, eu fac salata. Mache ich, den salat. mache ich den salat genau Sau, în loc de während Poți să spui bizdu Bisdu. Nu, zolang Biz... înseamnă de când de, de când tu așezi masă Eu fac salat, ar fi fost Da Bizdu, până ce tu pui masa Bizdu, dentiș, dext yeah? Da. Mache ich den salat Good okay. Și eu cred că soțul meu trebuie să pună masa Ich glaube, dass mein Mann den Tisch deckt. Mm, Ca trebuie să punem masa. Ich glaube, mein Mann Ich glaube, dass mein Mann den Tisch decken muss. Exakt, decken muss. Ich glaube, dass mein Mann den Tisch decken muss. Ja? Da. Good. Și el a cumpărat o țigară. El a cumpărat o țigară. O țigară. Er hat eine Zigarette uh, gekauft. Io yeah, no, er hat eine Zigarette gekauft. Bun. El ar cumpăra o țigară, dar nu are bani. Er kaufte eine Zigarette, aber er hat kein Geld. <hums> Geld e das Geld. Aber er hat kein Geld. No, einmal. Er kaufte eine zigarete, mm -hmm. mm -hmm. aber er hatte kein Geld. Er hat. Aber er hat, scuze, kein Geld. Da. Gut. E um, corect cum ai formulat. Doar că la verbele regulate e recomandabil să folosești iviur de caufă. Sau, mă rog, er viur de caufan. Care vrea să cumpere. E același sens, el ar cumpăra, el ar vrea să-l cumperi și ar dori să-l da? Da. Asta este conjunctiv 2. Da, da, da. Da? Forma aia. O folosim în special la verbele modale și verbele neregulate. ich veră sau ich äh, hätte. Înțelegi? Da. Da. Pentru că în urechea nemțească, caufte, practic, este preteritumul. Deși, din punct de vedere gramatical, el este și conjunctiv. Da, da, da. Și e mult mai simplu de spus. mai am e o propoziție lungă. Da, dar să te obișnuiești și din perspectiva cealaltă, că o să auzi erviuri de Kaufmann. Da. Erviuri de aina țigarete Kaufmann, aber hat kein Geld. Good. Și erviuri de, în contextul ăsta e de cu umlaut. Da, exact. Deci, umlaut, umlautul ăla transformă verbul și îl face în, uh, într-o dorință. Sau într-o aspirație. Gândește-te cum spui eu pot. Ich kann. Și eu am putut. Ich habe gekonnt. Sau preferitul. Ich konnte. Și eu aș putea. Ich könnte. Exact. Ich könnte aș putea. Ich konnte am putut. Și ce mai avem? Eu am am fost? Sau eu eram? Ich war. Mm -hmm. Și conjunctiv devine? Ich vere. Exact, ich vere. Deci întotdeauna în um înmoaie puțin da. vocală. Ich kente, ich vere, ich hete. Ia? Ja? Ich würde. Da. Și de-aia würde ja. e trecut. Der Kjusrang würde repariert. A fost reparat. Și würde, ar. Face ceva. Ok? Good. Da. Și el a fumat o țigară. El hat eine țigarete. geraucht. Foarte bine. El a aprins o nouă țigară. Însundă ne aprinde. Uh, an Țünden. Deci, nu mai cund, înseamnă a aprinde, a scânteia ceva. Dar an este când dai foc la ceva, că vii cu flacăra din lateral, la țigare, la un foc an -tunden. O lumânare, de exemplu, este tot an -tunden. Er Țünden, ai noi în an. Nohenwal, Er er Mhm. Ja? Eine neue an. Aine noie. Noie, eine neue Zigarette an. You know, er zündet eine neue an, Dar el a o nouă țigară. Er hat Aine noie Zigarette angezündet. Ange -tun... ange Angezünden. Angezundet foarte bine. Er hat angezündet. Ja? Good. Și imediat ce a fumat o țigară, el a aprins una nouă. Imediat. Imediat. Zobald. Îl pe Zobald? Zo da, atâta, Zobald. Zobald. Imediat. C Cât de curând a terminat una? Zob... Mm -hmm. Sobald. Sobald? er er Sobald er er Zigarette. Zobalt. Dar nu Zobalt. Zobalt. Zobalt. Zobalt. Zobalt. Zobalt. Sobald er eine Sobald er Zobalt. Zobalt. Zobalt. Zobalt. Nu Fertig? A fumat. A Raucht. Äh. Sobald eine neue Zigarette... Sobald er eine neue Zigarette... geraucht hat... Mm -hmm. A prinz... una no. Hat er... Mm -hmm. eine neue... angezündet. Genau. Hat er eine neue angezündet. Ja. Nu m-a putin să în. Anchitondan, ai spus că se folosește mai. Când a prins ceva. Ok. Good. Și imediat ce sună ceasul, eu mă scol. Zobar, divecă clinkt Sobald die Wecker klingt Toate care se ten în R sunt der în немcește Sobald der Wecker klingt Mhm uh -huh. Steh ih auf Steh ih auf numai că este klingelt klingelt klingeln klingeln klingelt Și se Klingelt. Ok. Klingelt. Zobalt der wecker klingelt. Stei ich auf. Ja. Gut. Um, in fața ușii este un uh, cerșător. Vor der Tür gibt es eine Räuber. Uh, Räuber? O da Nu. Okay. Încă o dată. Fordertur Fordertur, iar yeah. Fordertur Gibt es Da, dar în situație... Gibt înseamnă că e acolo, există. Deci Fordertur poți să spui că e un ghiveci sau e o scară. Dacă e un om, spui ștet. Ah, Fordertur, ștet? Mhm. Uh -huh. Cercetor, se spune? Bettler. Rögel înseamnă spărgător. Spărgător, da. Da? Da, betler. Betler este cerșător. De la betan a, a, a... Cere. arunca ruga. un betler? Stăt, stăt. Stăt? Einen? Nein. Ein... că în nominativ. Da. Stăt ein betler. Stăt ein betler. Foarte bine. Good. Deci asta e for, înaintea, în fața ușii. Și um, fratele soțului meu ia întotdeauna micul dejun înainte să meargă la lucru. The von of man. Nintia immer nu, există și verbul frâștucăn, frâștucăn. Nu e iabicul dejun, ci frâșt, frâștuct. Frâștuct, er? Ce, încoată frâștuct? Frâștuct, er? De ce er? i Păi nu că, ai spus toată subiect. Frâștuct, da, da, da. Înainte să neargă la muncă. For For da, e corect. Dacă tu ai spus, ia micul dejun, înainte de serviciu, înainte de muncă. Da. Însă, dacă este înainte să meargă la lucru. Deci acum avem o propoziție. El merge la lucru. Dacă ar fi înaintea unui substantiv, înainte de muncă, este exact cum era înainte de ușă, în fața ușii. Da. Era for, era corect. Dar dacă avem o propoziție înainte să meargă, avem BEFORE. Îl cunoșteai pe BEFORE? Da, de mult. BEFORE se pune, înseamnă, înseamnă același lucru, înainte, dar urmează o propoziție după el. BEFORE ER ZUR ARBEIT GET. E clar cu... Am înțeles, da. Deci, încă o dată. Der bruder von, von meinem Mann fruchtucht bevor, bevor er zu Arbeit geht. Bevor er zu? Bei Arbeit. Geht. Nu, nu, zu, zu, zu. Zu? der Arbeit geht. Exact. Zu der Arbeit. Oder zur Arbeit. Că, da. că se duce. La... Bei Arbeit este acolo. Ja? Yeah. So, der the, Bruder von meinem Mann fruchtucht immer before er zur Arbeit geht. Gut. Și eu aștept acasă până când vii. Ich warte auf, ich warte auf zu Hause. Mm. Nu. Pui auf atunci când specifici pe cine aștepți. Da. Da. Yeah. Tu știți, ich warte zu hauze. Uh -huh. Până vii. Bis du komst. Bis du komst, genau. Ich warte zu hauze bis du komst. Bun. Și când era mic, el era foarte scump. Als er kind war, uh -huh. war er sehr zius. Zius, exact. Good. Am... Um... Sora soțului meu ia micul dejun când vine de la muncă. Die Schwester von meinem Mann früßtucht uh -huh. bevor... Nu înainte, când? Nach. Uh -huh. Oder nach, die arbeit, nach... Nach zu der Arbeit geht. kommt, kommst. Da weißt du zu. Am fokut o wahrzunehmen. No, angrischt. Die Schwester von meinem Mann frühstückt mhm. nach, sie De la nach sie von der Arbeit kommst. Kommt cont. ea. Da. Good. Și el este mereu obosit înainte să meargă la școală. El Before uh -huh. La grădiniță, la școală, am zis? Da La coară, bine Be get Good Prietenul meu stă în pat um, În timp ce eu fac tema Acum să vedem Mein Freund Ligt Foarte in bine Nein It das bet Ligt In uh, dacă in dem Bett. Exakt, exact lit dem Bett oder im Bett. bet, während, mm -hmm. äh, während ich Während mache ich die die Hausaufgabe. Äh, Während, ce în timp Während ich die Hausaufgabe mache. Sehr gut. Während ich die timp oder Hausaufgabe mache. Ja. Die, die casa liegt. Lict, lict. Așa e. Întotdeauna că stai în pat, e lict. Da? Lict. Da. Um, și eu stau în pat și nu am chef de nimic. Ich lege in bed. Exact. Und ich habe keine Lust. Mm -hmm. Ich habe keine Lust și eu nu am chef de teme. Ich habe keine Lust for auf. für für Hausaufgaben. Auf, Lusti cu așa. Ich habe keine Lust auf. Ich habe keine Lust auf Hausaufgabe. Mhm. Mm Sau Hausaufgaben, așa mai multe. Have... Dade. Da caine lust? Este keine lust auf? Uh -huh. Întotdeauna. Când n-am chef de ceva, I habă keine lust auf dich. N-am chef de tine. Ich habe keine lust auf kino. N-am chef de cinema. Deci, când n-am chef de cineva sau de ceva. Da, întotdeauna lust este cu auf. N-am chef de. I caine keine lust auf. Ja? Da? Da. Gut. Um, în Austria, grădinița este obligatorie. În Austria, uh -huh. the kindergarten. Verb, verb, in Austria, verb. În Austria, ist de ist uh -huh. uh, de kindergarten. Foarte bine. Obligatoriu, nu știu. Obliga, nu ob, obligatoriu a, pleacă de la plicht. Îl cunoști pe plicht. Nu. Flicht. Flicht înseamnă obligatoriu. Flicht? Flicht. p f l i -t h t Flicht. Obligatoriu. Uh -huh. Asta poți să-l asociezi cu pflege. Pflege? Știi ce înseamnă? Aia care au grijă, îngrijitorii. Da, da. Pentru că ăia sunt obligați să aibă grijă de ceva, de un pacient, de ceva. acolo e legătura. Da, da, da. Dar flict să-l asociezi permanent cu freiwillig. Freiwillig înseamnă voluntar. Frai? Frei? Freiwillig. Freiwillig. De la voință liberă. De la vil. Okay. Deci ceva poate să fie freiwillig, dacă vrei, sau poate să fie flicht, obligatoriu. Da? Deci astea cumva sunt antonime. Da, sunt da. exact antonime. Și flicht și freiwillig. și freiwillig. De exemplu, un uh, integrațiun scurs. Da. Poate să fie flicht dacă vrei să iei cetățenia, sau e freiwillig dacă vrei, tu. Da? da. Good. Sau grădinița. Da. Dar acum nu mai e da. frai este flicht Da. Vreau să zic ceva. Ia? Scuze, mă Maria, mai, acum mai aveai ceva de Nu, tes? nu, spune, spune. Uh, asta ca să acumulăm experiență și cu ce se întâmplă în Austria, mi-a spus o persoană căruia i-am dat CV-ul să-mi îndepună că CV-ul meu este foarte ciudat. Așa? În sensul că crede că e făcut ori de către altcineva, în sensul că o persoană ar fi două persoane, o prostie, ce mi-a zis. Dar de ce a zis asta? Că nu se poate ca un om care a lucrat în asigurări și a făcut a lucrat în bancă să facă și frizerie. Au zis că la ei nu există așa ceva, ce e cu prostia asta. Și atunci persoana respectivă a zis, ok, da. era? Da. Să nu pui nicio bază pe da, asta știi, Dar știi ce am făcut? M-am pus și am șters din CV-ul aia <laughs> I-a adică zi, el... zis, doamne, dar a venit în Austria, nu știe limba, nu poate să lucreze în bancă Zice, tu îmi garantezi că o să meargă la bancă și o angajează? Și au zis că nu, păi, atunci a făcut și trizărie că îi se pare că mm. poate să aporteze mai ușor un loc de muncă De genul ăsta mm, Știți da. că pentru el e zer și asta da, e pentru el, probabil că e comiș, nu contest asta, dar sunt, absolut, sunt foarte sigur că nu are nicio deschidere prea mare. Pentru că uh, ce-ți recomand eu cu frizeria este da. să accentuiezi partea că-ți place. Adică. Păi da, dar nici măcar, da. Păi nu, o, treabă e cu nu dar adică schimb meseria cu... pentru că așa vreau. Pur și simplu. Am lucrat în bancă, am o perioadă și vreau da, să da, fac da. altceva, respectiv asta. Adică nu e nimic. Știi de ce? Pentru că la ei este relativ complicat să faci o facultate. Și atunci când cineva totuși o face, l-a prins pe Dumnezeu de picior. Adică nu se mai întoarce din punctul lor de vedere în carieră, într-o altă direcție. Da, da, da. da? Aici, de exemplu, la, în Germania, ca să uh, se intră la facultate, după funcție de nota de la BAC. Și pentru o grămadă de facultăți, aș, dacă nu ai notă mare în primul an când ai terminat, aștepți o perioadă până se eliberează un loc, dar uh, nu aștepți proporțional. Deci, ca să-ți faci o idee, pentru o medicină trebuie să aștepți șapte ani. <sus> Serios. Deci, dar dacă tu ai luat o notă la bac exact sub linie, tot șapte ani ai luat, aștepți. Dacă ai luat jos de tot, tot șapte ani. Înțelegi? Ah, nu intri în da. al doilea an sau al treilea an. Și îți dai seama că unii care așteaptă intră la 26 de ani la facultate, da. termin la 30 ceva, adică ei sunt foarte frustrați așa pe, pe tema asta cu facultatea. Și așa e valabil, de exemplu, și pe la tot felul, de arhitectură, pe la tot felul de astea. Și când cineva o face totuși, E, adică îi privesc altfel lucrul ăsta, cum să te... să faci altceva. Adică nu, nu le trece până cam așa vrei la un moment dat, adică pur și simplu. Da. Da? Mă cum să spun, la tine e și chestia că faci și îți place ce faci. Nu ești sinistă da. de împrejurări. Adică e... Dar pentru mine a fost foarte iuria să mă aud asta. După ce că eram eu cu moralul la pământ, să mă uit pe la că e foarte ciudat. Ci că, ca și cum ar fi două persoane în CV-ul ăsta. două persoane în cv <laughs> Nu, E deci, că... pro să gândească așa, pe bune acum. Nu nu pune așa multă bază pe, pe chestia asta. Dar așa. era o firmă în care punea multe baze, că se plătește foarte bine. E o firmă unde se fac uh, ramene de ochelari siluet. Uhum. Nu ramele, cred că o într totul Și era salarul destul de bun Adică la șase ore puteam să iau 1600 parcă Da, da, stui, bani mulți Adică sunt ok Atunci am și... zis, mai încerc oare să mai insist Uite, la McDonald's, ții minte că ți-am zis Așa? Că mi-a spus, aștept Și astăzi m-a sunat că avem oameni Acolo, știi? Ca Așa? România Să faci cunoștințe Și mi-a zis că tocmai astăzi a angajat pe cineva cu trei ore Exact cum doream eu nu știu de ce nu m-a luat. Chiar nu știu. A zis să aștept dacă nu mai îmi caut de lucru. Ei sunt mândri de chestia asta, că îi aș aștept pe ei. Și astăzi aud că a angajat pe cineva cu trei ore. Pe mine nu m-a sunat și-au trecut trei săptămâni. Probabil că o fi și scăpat din vedere. Da, o să sun mâine să vedem. Sună și... Um... Zice? Hai să facem un, o repetiție. Uh, cum spui? Am fost uh, acum două săptămâni la dumneavoastră. Ich war seit zwei Wochen bei Ihnen. Mm, Da, dar nu seit, că seit înseamnă începând de acum două săptămâni în continuu. Ok, fort? Exact. Ich war vor zwei Wochen bei Zwei? Ja, zwei Wochen bei Ihnen. Ja. Ist das der ganze dieser da mit for? Ich war for zwei Wochen. Mhm. Mm bei Ihnen. Good. Da? Și aș vrea să vă întreb dacă da. există un loc liber. Ich würde sie fragen, wenn, gibt es ein... Ci... Wann? Nu, că, äh, wenn, sau ob. Că nu e o condiție. Da. Ich wollte fragen, oder... Ich wollte fragen, oder, ob... Oder ich würde fragen, ob... Ob bei ihnen mhm. gibt es ein... Eine, uh, gibt es ein Stelle ein Stelle frei ein, oder? da da uh, adjectivul s-o pune înainte eine eine freie stelle eine freie stelle, ya? Ja? ob sie noch eine freie stelle haben. Noienmal? Da, nu sunt și pe asta, numai uh -huh. puțin. Ich wollte fragen ob bei sie bei nein nein bei ob bei innen exakt gibt es eine eine freie stelle haben uh, nein ob bei ob adică gibt deci în primul rând ob-ul aruncă verbul la final da da da da ob bei innen hm uh -huh. eine Aine fraie stelle? Uh -huh. Gibt es fraga? Uh, gibt -es? gibt es. Numai că e, asta uh, este la final. Da. Iar es, cum, cum ar fi, lasă l pe la o parte, la dumneavoastră e un loc liber. Inen, nu, la Așa, la dumneavoastră? Es eine freie stelle gibt. Nu, nu, fă o propoție principală, fără legătură cu obi. Pur și simplu. Ok. Bei ihnen gibt es eine freie stelle? Mhm, mm sau Es gibt bei ihnen eine freie stelle. Da. Da? Good. Și yeah. acum? Păstrând structura asta, es gibt bei Ihnen eine fraie stelle, dacă apare ob, singurul lucru care se modifică este gibt, care fuge la final. Așa. Și cum ar suna? Ich wollte fragen ob bei innen... Nein, ob es... Cum? Ob es... Ob es bei Ihnen eine freie stelle gibt? Noch gibt. Încă e. Asta cu esse e cam ciudată aici, nu am înțeles-o. Deci, gândește-te încă o dată la propoziția fără, o propoziția principală, cum spui? Gift design... Nu, nu, nu. Es gibt. Es gibt Es gift eine freie Stelle. Punct. Da. Da? Și exact așa rămâne, doar că verbul care e pe locul 2 îl duci la final. Am înțeles. Restul rămânând așa. Ob es, că era acolo. Da, da, da. Ob es bei no exact în da? esență nu e atât de important, po să-l pui pe s pe oriunde vrei, că el nu e așa legat ca verbul de poziție. Dar acolo da. e cel mai bine să fie. Pentru că așa sună înmțește. Obes. I know noch know... no, Good. Vă aduceți aminte de mine? Erină sti zi Noch einmal? Erinnern uh -huh. sie sich uh -huh. bei mir. An, an. an mir. An mich. An mich. Ich denke an dich, mă gândesc la tine Ich herinere, an dich, mi, mi aduc aminte de tine. Ja. Yeah? sie sich an mich. Uh -huh. um, ați luat o decizie? "-Haben Sie eine Entscheidung getroffen? Exact. "-Haben Sie eine Entscheidung getroffen?" Uh, ce vrei să mai întrebi? Păi nu cred că aș mai vrea să întreb nimic. Bine, nu mai întreb, dar să facem doar o repetiție. Cum spui? Am da, auzit, că auzit că, aveți un, am auzit că uh, aveți un nou angajat. Am habe gehört, uh -huh. dass, dass sie un uh -huh. einen, einen neuen Mitarbeiter uh -huh. uh, gehabt haben. nou mediu al unui nou mediu al unui nou mediu al unui nou mediu Advisor, advisor. Cum se scrie? A, B, Nu, nu, și cealaltă cu S. S, A, L, E. Sales, de la vânzări. A, da, da, cred că este un consultat de vânzări. Consultant. Probabil, Acum. ceva de genul ăsta, dar e destul de lax termenul. Da. Oricum aici cred că e vorba de vorbit. Mă gândesc. <laughs> sigur, da, sigur. <laughs> Good. Și cum spui Căutați încă un nou angajat? Suchen Sie eine noie Mitarbeiter? No, hai mai Un Suchen Sie? Un nou angajat. Mitarbeiter? nou angajat. Un nou angajat. Un nou angajat. Un la Mitarbeiterin cum e? Eine neue mitarbeiterin. Mm. Ok. Einen roten Apfel. Einen da. Eine neue Mitarbeiter. Sau Einen neue Mitarbeiterin. Sau so, zuchen Sie noch eine neue Mitarbeiterin? Și cum spui? Eu sunt încă disponibilă. Ich bin noch verfügbar. Mm -hmm. Nu. Sau, iștee nog zur Verfügung. asta sună mai interesant. Verfugung. Îl cunoști pe verfugung? Da. Sau, so, vă stau la dispoziție. Iștee noch zur verfugung. Iștee noch zur verfugung. Dar, fărfugung, vine la fărfugbar, care e disponibil, nu? Uh, da! Fărfugbar. Fărfugbar. Fărfugbar. Disponibil, da? Da. Good. Um, dacă în viitor aveți nevoie de un uh, angajat, uh, vă rog, dați-mi un telefon. Ven in der ven oder ob Noi ven cu condiția să aveți nevoie mă sunați. Deci ven. Ven in der ZUCUNFT, ein uh, Meter Butter Sie haben Nu, aveți nevoie. Sie <sus> brauchen... Brauchen Sie? Äh, Sie brauchen... N-n-n, Sie brauchen... Sie brauchen... brauchen shul, rauchen. Rauchen. Ven Sie... Aia, weiter? Mă, puteți Cine. suna. Könnten Sie mir... Könnten Sie mir rufen? Anrufen? Da, dar mă, puteți <sus> suna pe mi mine, nu mie. Könnten Sie mi... Könnten Sie mich rufen? Anrufen. Că nu te striga, Anrufant. Dar nu este COUNTEN, ci COÂNN. Mă puteți. La prezent. Können Sie mich anrufen? Können Sie mich anrufen? Oder bitte uh, mich anrufen. Vă rog să mă sunați. Ja? Oder können da. Sie mich anrufen? Wenn Sie in Zukunft eine neue Mitarbeiterin brauche, können Sie uh, mich anrufen? Gut. Eu sunt încă în căutarea unui job. Ich bin noch uh, job suche. Ah, auf der Suche. Auf der Suche. Ich bin auf der bin Suche. Sunt în căutarea. Ich bin noch... Uh -huh. Auf, Au. der AUF DER SUCHE AUF DER SUCHE NU DO JOBS SUCHE ICH BIN AUF DER SUCHE SI A CUI -a CAUTARE? A UNUI JOB A CUI A UN DES JOBS EINES e jobs. Genitiv da e eines, EINES JOBS ICH BIN NOCH AUF DER SUCHE EINES JOBS sunt încă în căutarea unui job. E clar până aici? Da. Good. Și cum spui încă o dată, dacă în viitor aveți nevoie de un angajat, mă puteți suna? Sie. Ein, Sie. Wenn in der Zukunft Sie eine Mitarbeiterin exact. brauchen. Exakt. Oder eine Mitarbeiterin oder einen Mitarbeiter äh, da. brauchen, ja? Können Sie mich anrufen? Können Sie mich anrufen, genau. Können Sie mich anrufen? Gut. Ok. Altă problemă mai? Sau vrei să mai întreb ceva? Uh, da, asta am vrut să te întreb că am mai depus uh, niște firme, Siriu, să vadă dacă mă cheamă. Uh -huh. Cum sunt, care este programul de lucru? Ai spus că e Vising the Die Arbeit uh -huh. Și mai mă interesează dacă vreau să lucrez doar de dimineață. Uh -huh. Poți să întreb când nur euh dinst arbeiten? Uh, da, dar uh, hai să o întreb mai general întâi. Se poate, nu, este posibil la dumneavoastră program part-time? Es gibt bei Ihnen Teilzeit? Um, invers. Gibt es Gibt es bei Ihnen Teilzeit? Wäre es möglich bei Ihnen, ar wäre es möglich bei Ihnen, äh, dass ich nur Teilzeit arbeite? Ja, oder wäre es möglich bei Ihnen, Teilzeit arbeiten? Mhm. Oder wäre es möglich bei Ihnen, dass ich Teilzeit Zeit arbeite. Dacă îl pui pe ich, eșe arbeite. Da. Ia. Yeah? Good. Um, eu am un copil uh, mic și de aceea nu pot lucra full time. Ich habe ein klein Kind und deshalb. Da, nu, i Ich habe ein. Ich habe ein kleines Kind. Exact. Deshalb ich uh, Deshalb... nur fiu uh -huh. de, de aceea. Da, da. Des Deshalb nur verb, ich... verb, verb, verb. Deshalb... Am găzut că trimite... Nu, nu, nu, ăsta da? n-a rog Deshalb... ...can ich nur frühdienst arbeitan. Mhm, uh -huh. dar spune nu talzeit. că frühdienst ăsta să nu însemne de la 8 la 12, sau... Dar știi la ce mă refer? Că în modul din apropierea noastră, programul nu știu cum e, am înțeles că pot să merg și de la 12, și de la 4, și de la 6 la lucru, seara de file site. Am înțeles. Nu vreau să se înțeleagă, că vreau doar frudinst de dimineață. Frudinst Good. Ia. Altă... și pot să întrebi care este salariul sau e foarte Da, nu, asa? nu, nu, nu este. Adică trebuie să știu, măcar oricum. știu dacă vrei să mă duc. Uh, însă cum să Îmi uh, întreb salariul pe oră, pentru că așa se spune. Și cum întrebi asta? Uh, de exemplu, poți. Vezi mi Wie ist? mit Gehalt? Oder, cât, cât poți să câștigi la dumneavoastră? Wie kann man wie viel verdienen? Mm -hmm. Oder? Verdienen. Verdienen, verdienen, că e can. Al doilea la infinitiv. Da. Sau poți să spui: "Wie viel verdient man by innen. Cât se câștigă la dumneavoastră? Proștungă. Ferdinth Mann, proștundă, pe Inan. Și eu orice spun, aici am, înț am înțeles că se vorbește numai de brut. Da, nu? da, da. Întotdeauna e brut pentru că uh, fiecare angajat, nu știu exact cum e dar în, în Germania sunt mai multe clase de impozit. De exemplu, dacă ești căsătorit într-o într clasă, dacă nu ești necăsătorit într-o altă clasă de impozit Am și atunci ei n-au de unde să știe asta, ei spun, uite, atâta îți dăm pe oră și după aia e problema ta în ce clasă de impozit intri. Dacă ești căsătorit, dacă ai copii vechime, tot felul de chestii care variază Ia. de la om la om și asta nu poate să spună net, că nu știe. Dar... Și am ajuns să te întreb dacă ai să folosești expresia vechimea în muncă sau cât timp ai uh, de când lucrezi sau nu știu. Da. îți cum... uh, um, spune arbeiter farou. A, uh, experiență în muncă. Da. da. Uh, ich weiß nicht uh, wie bei euch ist, aber bei mir, undas. Um uh, Anțu Erkennen, Zoltiech, să Ausluminian, Bringan. Aha. Ia, Am adus o adeverință de la locul de muncă. te adus în germană? Cred că da. Nu mai am o că a fost acum mulți ani. Dar era o foaie, o adeverință simplă pe care a scris angajatorul că da, ăsta a lucrat în perioada dintre și între la noi. Full-time. Și în felul ăsta am intrat, adică vreo 2-3 ani, nu știu când ne-au recunoscut, dar nu a fost așa vizibilă chestia. Adică au fost câteva zeci de euro diferența. La... Da, sau... dar tu ai avut doar un loc de muncă în România? Uh, da, numai da. unul. Dacă eu am, de exemplu, în trei locuri am lucrat și atunci am duc la fiecare și iau? Acum, Atâta. cred că, bine, înainte trebuie să întreb. Pentru că la, îți dai o... seama că astea n-au nicio relevanță, adică tu poți aduci oricând din România o hârtie semnată și am dat de cineva pe care scrie că ai lucrat. Asta e imposibil de verificat. Chiar așa. Nu știu exact, tu ai prins cu cărți de muncă pe hârtie? Da, dar numai o parte, da. Habar n-am cum, cum o fi chestia asta Bine, eu le-am actualizate Doar a fost la resurse umane da, Și sunt toate Doar că n-am știu cum se procedează Da, oricum, aia e și să Nu traducem încă Trebuie să vorbești cu ei Cu respectivul angajator Înainte Good Ok, Noch fragen, oder? Nu, nu, Bine. asta mă intereseau doar Ok, deci rămăsesc la flict Care înseamnă obligatoriu da. Dar dacă ceva este făcut obligatoriu, gândiți te cum este cum spui scurtat. Cum? Scurt. Ascurtat. Ascurtat. Scurt este? curț. curț. Ascurta Ascurtat este ferkürzen. Când cineva face acțiunea, da? Cum cine? Adică cineva scurtează? Obiectul nu se scurtează singur. Dacă spun, asta este scurtată. Înseamnă că cineva a făcut acțiunea. De asta avem da. fer în față. De exemplu, prelungit cum spui. Exact, fer langer. De asta fer înseamnă obligatoriu. Adică ceva este obligatoriu. Este făcut obligatoriu. De exemplu, dacă spun, da. grădinița este obligatorie, cum spui? A fost, în sensul că a devenit obligatorie. De Kinder, der, der, die, die, der Kindergarten ist verpflichtet. Wird. Că ea suferă acțiunea de a fi făcut obligatorie. Da, exact. Wird verpflichtet, ja? Și cum spui, începând cu toamna anului 2009, Grădinița a devenit obligatorie. Seit, începând de din toamnă. Din toamna. Seit. Seit Herbst. Nu, seit. 2009. Stop, stop, Herbst zeit. are trebuie articol. Seit dem Herbst foarte bine. Des iares Des. anului 2009 yeah. Des iares Des iars Des iares, e greu yeah. de citit iares Des iares 2009 uh -huh. der Kinder wurde uh, wurde der Kindergarten Verpflichtet Exact, verpflichtet Good. Um, și toți copiii de 5 ani um, trebuie cel puțin 4 zile pe săptămână să meargă la grădiniță. Ale Kinder von FIAR? Nu, aici când spui toți copiii de 5 ani, de 5 ani de fapt este un adjectiv. Pentru da. că ăsta caracterizează copiii. Toți copiii frumoși, toți copiii mici, toți copiii de 5 ani. E la fel. Și atunci îl transformăm în, transform în adjectiv și sună Fühn ierige. Füm fierige, kinder. Copiii de 5 ani înseamnă asta. Fiu ierige. Ales fum fierige kinder. Numai că ale. Nu ale Alle fierige kinder. Uh -huh. Trebuie. Musen. Musen, ja. Cel puțin patru zile pe săptămână să merg la judință. Musen mindestens ja. Fier uh, tage uh -huh. zum kindergarten gehen. Fier tage in der woche. Fier tage in der woche zum uh -huh. kindergarten gehen. Exact. Ja. Ale fiu ferigen kinder musen Uh, Amine sunt vier Tage in der Woche in der Kindergarten in der kindergarten Gen. Ja? Da. Gui. Um, pentru copiii sub 5 ani nu este obligatoriu. Für kindere unter 5 yeare ist nicht verpflichtet. Genau, este das nicht nu este nu este obligatoriu. Este nu este obligatoriu. Nu este obligatoriu. Este nu este obligatoriu. Nu este Flicht, Nu este obligatoriu. Nu este obligatoriu. Nu este obligatoriu. Nu este obligatoriu sunt foarte căutate În Austria der private Kindergarten Di di private kindergarten uh, Deci una este kindergarten dar dacă sunt mai multe Kindergarten Kindergarten foarte bine Deși sunt scumpe Obvol. văzi Zi da fără zi. 8 volt toerzind. 8 volt toerzind. Căutat. Zginger. Uh, o i găsit. Gesucht. Gesucht. Ansuchtige sucht. Zginger Bun. educatoarea pe care o are Patrick este atât tânără, cât și frumoasă. Dierțierin die Patrick gehabt habe Nu pe care a avut-o, pe care o are. Dierțierin die Patrick habe hat, hat. Dierțierin die Patrick hat ist uh, sowohl jung als auch Yung? schon jung Să so, văd jung als auch schön genau mm -hmm. pentru că aici și jung și schön sunt adverbe și dacă sunt adverbe nu se declină dacă aș fi spus frumoasa educatoare e nu știu unde atunci era di dar da, dacă spun da, eu da, sunt da, frumos ich bin schön ea e frumoasă zis schön și rămâne la fel Exact. Ja, ich bin jung, sie ist jung. Wir jung, noi suntem tineri. În românește nu e așa. Tiner, tânără, dar desemțește sunt Glück, Da? Ja? Good. Um, acest uh, sportiv a câștigat uh, primul loc. These sportiv. Sportler diese Sportler uh -huh. a câștigat primul loc uh, hat erste platz gewonnen hat nu nu no, no, e bine hat erste platz gewonnen hat den hat den ersten platz, ersten platz gewonnen uh -huh. primul La Plați și loc să stai jos? Și loc, primul loc la concurs? Primul... Da, dar nu prea e să stai jos, că la ai mai mult ziț. M Am înțeles. Plați, e și loc, adică... În sensul de loc... Cum spun? Locul unei, unui magazin, locul unei... În acest loc, în plață, adică în această zonă. Și dacă de exemplu un copil a fost a câștigat primul loc, nu poți spune VAR erste. Varder erste. Ah. VAR der erste. Mm -hmm. A fost primul. Da. Da. Ja. Good. Ea um, face sport regulat. Sie treiben e Sport. Nu mai zi. Cred că -i greșit. <grijinilor> N am greșit. Sie treiben? Trai... N-am. Sie treiben? Treiben. Sie treiben. Sie treiben. Regelmesig ist sport. De ce regelmesig e? Regelmesig. Regelmesig. Sie treiben. Regelmesig ist sport. Da? Ja? Um, decizia pe care am luat-o e foarte bună. Die Entscheidung die ich habe die ich genommen habe ist sehr gut noch einmal die die Entscheidung die ich genommen habe nein Entscheidung ein Verb oh die Entscheidung die ich getroffen habe genau ist sehr gut genau E inshajul de exhiprofă. Huba is there. Good? Asta e Stau, deciding, scriu o dată că nu. De trefan. A luat o decizie. Da. Și când în, în situații din astea. Dacă nu vrei să traduci chiar mota -mo, poți să reformulezi puțin, de exemplu, în situația asta ai fi putut spune: Was ich entschieden habe is sehr gut. Was ich entschieden habe. Ce am decis. E foarte bine. Și același lucru cu decizia pe care am luat-o, nu? Da. Was ich entschieden habe, oder die Entscheidung, die getroffen habe, is sehr gut. Da, da. Good. Trebuie doar să fii atentă la, la verbele astea, că tu știi în general, numai că te încurci la terminații. Fragen noch? Nein, ich habe keine Fragen. Keine Fragen. Good. Dan